Kekuatan fikih dan amzani kumulah. Kita lanjutkan materi kita. Bahasanya di antara bukti keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata adalah itiba kepada sunnah Nabi. Di samping itu juga kita dituntun untuk mengagungkan sunnah dengan pengagungan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu beliau berkata, aku bukan seorang yang meninggalkan sesuatu yang pernah dikerjakan Rasulullah. Ada pengagungan, berusaha kita ingin mengagungkan sunnah Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq berusaha untuk mengenal renung sunnah, lalu dia mengagungkan, mengamalkan sunnah. Kemudian juga termasuk dalam keimanan itu mendahulukan perkataan Nabi dari perkataan yang lain. Saya contohkan sajalah. Ketika Ketiga, satu ketiga, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang apa? Tentang lalat. Terkenal hadis Zubat. Rasulullah katakan apabila minumanmu dimasuki oleh lalat, celupkan dia, buang lalatnya, dan minuman pula diminum. Orang mendengar hadis Nabi ini, dia berbicara bahawa ini hadis tidak sesuai dengan kesehatan. Padahal hadis sahih. Maka yang harus didahulukan adalah perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan orang lain, kerana di dalam hadis itu ada hikmah mungkin orang tidak dapat, tidak diketahui. Akhirnya orang-orang zaman sekarang baru mengetahui bahwasanya lalat itu kalau hinggap dari dikotoran, itu tidak pernah hinggap dengan dua sayapnya. Lalat selalu hinggap di dengan sebelah sayapnya, sementara sebelah sayapnya yang lain itulah penawarnya. Kenapa Rasulullah itu suruh masuk? Karena salah satu sayapnya ada penawarnya. Ilmu kesehatan modern tidak mengingkari ini, tapi menunjukkan kemajuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wahyu Allah. Saat so, ketika seorang Jerman, saya lupa itu Yahudi Jerman atau apa, mendapatkan hadiah Nobel atas dasar penelitian dia asal kehidupan manusia dia ambil tulang ekor itu dia bakar dengan panas yang sangat panas lalu dia hancurkan itu sudah itu dia ambil lagi sel itu tadi dia teliti masih hidup lalu dia mengatakan bahwa asal kehidupan manusia itu adalah dari tulang ekor rasulullah sudah menyebutkan jauh sebelum itu semuanya akan hancur kecuali tulang ekor dari itu akan dibangkitkan dia mereka telah mempelajarinya. Langsung menolak hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban kita mengakui. Kalau sudah jelas hadis sahih dari Rasulullah, tidak ada alasan kita untuk menolak lagi. Kena wahyu dan wahyu dari wahyu Allah adalah kebenarannya pasti. Sedangkan teori-teori manusia kebenaran yang nisbi. Kemudian perhatikan juga tentang membendarkan berita. Berita-berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana berita tentang munculnya Imam Mahdi, keluarnya Adajjjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ini merupakan isyarat Tentang hari kiamat. Antum silakan baca buku yang ditulis oleh Yusuf Wabil Ma. Itu menerangkan tentang Asratu Sa'ah. Buku ini sudah diterjemahkan uh, dalam beberapa versi judul. Jadi kalau antum beli buku lihat judul aslinya. Kadang-kadang judul aslinya sama. Yang satu tanda-tanda hari kiamat, satu ensiklopedia hari kiamat, pengarangnya sama, itunya sama. Kalau antum tidak pernah lihat antum beli buku Oh hari kiamat semua, yang nulisnya itu juga semuanya. Lihat, kadang-kadang punya mah lain, lain pula judul dia. Dia buat, "Tanda-tanda hari kiamat banyak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali musik diadalkan orang." Khamar juga diminum. Diberi nama bukan dengan nama khamar. Itu tanda-tanda hari kiamat. Wanita berpakaian tapi telanjang. Banyak terjadi pembunuhan. Banyak terjadi gempa bumi. Banyak terjadi tanah longsor. Itu tanda-tanda hari kiamat. Tak perlu ada dukun yang bercerita. Kenapa kita kalau sudah dukun berbicara peranormal? Peranormal berbicara ada hari kiamat baru kita yakin. Tahun 2013 akan ada hari kiamat Katanya rupanya tukang ramal kiamat duluan Tahu? Dulu tahun 1999 Jam 9 lewat 9 bulan 9 akan terjadi hari kiamat Bayangkan Nantum Sampai satu daerah Dia berpuasa pada hari itu Dia ingin mati pas hari kiamat itu Dia dalam keadaan berpuasa Bayangkan Nantum Kawan, aneh, terbalik berpikir Kalau ada dari Allah dan Rasul masih ada masuk akal, tapi kalau sudah dari dukun, malah tak. ada dia teliti kalau kata dukun, Pak, ini rumah kayaknya ada penunggu. Langsung yakin tu, lupa dia bahwa yang penunggu itu dia di situ. Hmm. Hmm. Tengok, keyakinan lupa. Syaratnya, iya ya, Pak, sudah lama saya menunggu di sini, bilang. Gitu, baru tahu. Itu Ini tidak Perhatikan terbalik otak manusia Rasul Rasul sebutkan tanda hari kiamat Tapi kalau orang lain bercerita Semua yakin Islam tidak menentang pengetahuan Tidak Rasul tidak diutus untuk menghalangi ilmu pengetahuan Tetapi Rasul tidak disuruh untuk mengajarkan ilmu pengetahuan Pengetahuan itu milik semua orang Siapa saja yang mengkaji alam ini Allah berikan ilmu itu Wajar kalau orang kufar Pengetahuan dibagikan Kenapa? Mereka yang mengkaji alam Tapi ingat Umat Islam tidak dimuliakan dengan pengetahuan Umat Islam dimuliakan dengan agamanya Apabila mereka meninggalkan agamanya Mereka dihinakan Allah Ingat apa kata Umar bin Khattab Ketika Umar bin Khattab mengambil kunci demaskus beliau membawa gantian dengan pembantunya lalu beliau sampai giliran pembantu di atas kuda dan dia memegang sandal men menyeret nampak Abdullah panglima perang Abdullah bin Jarrah wahai amir umum ini bagaimana keadaanmu kalau dilihat oleh pembesar-pembesar Yahudi, pembesar-pembesar Romawi Keadaan kamu macam ini di bawah megang sandal basah lagi bagaimana apa kata Umar bin Khattab yang terkenal yang ucapannya nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa may yatari'u dabta bighairi al kita kaum yang dimuliakan oleh Islam siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam azallallahu Allah hinakan mereka Pantas hari ini kita dihinakan Allah, karena kita tidak mengagungkan agama kita. Kita dihinakan Allah, kita dilemahkan Allah, karena kita sendiri telah meninggalkan agama kita. Inna tabaya'tum bil wa akhadhtum asnabal baqar wa ridiitum biz-zar'i wa taraktum al-jihada fi sabilillah sallallahu alaykumuz zullah lan tanjihu hatta tarji'um ila dinikum apabila kalian jual beli secara inah riba kalian lebih senang berceternakan kalian lebih cinta pada pertanian kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah Allah timpakan kepada kalian satu penyakit kelemahan, kehinaan dan Allah tidak cabut kehinaan itu kecuali kalian kembali kepada agama kalian perhatikan kawan Allah hidalah kita, kehidupan kita yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud akhir zaman umat Islam, banyak mereka yutakihu bi ghairid din memperdalami agama tapi bukan eh, memperdalami ilmu tapi bukan ilmu agama. Kalau anak sekolah pesantren malu ngomong. Dari mana anakmu sekolah nanti taman? Adalah, adalah di mana? Pesantren. Yang dengar, oh, pesantren. Tapi kalau dia bicara tentang yang umum, mana kamu tuan? Oh anak saya ada sekolah internasional bahasa semua diajarkan bahasa Inggris bahasa Jerman bahasa Cina semua diajarkan bahasa Arab ada Arab Melayu kepedih. Allah lemah tidak semangat. Tapi cuba saya tanyalah. lah. Hmm? Lima siswa banyak nih sebenarnya ke orang tua juga tapi mahasiswa lah saya tanya. Hmm? Untuk apa kalian kuliah? Hmm? Untuk apa kalian kuliah itu? Masa depan. Yakin kalian masa depan akan dapat? Yakin kalian? Baling-baling tidak pak. Kalau tak yakin apa? Ya namanya juga usaha ustaz. Mantap. Kalau kalian sudah tamat kuliah. Yakin kalian dapat kerja? Belum juga ustaz. Kalau pak yakin? Namanya juga usaha Oke okay. kalian dapat kerja Kalau sudah dapat kerja Yakin gak kalian dapat gaji besar eh, Belum tentu juga pak ya, Namanya juga usaha Semuanya dalil usaha sama dengan kita kenapa kita kerja pagi, sore, malam. mengumpulkan uang banyak untuk masa depan anak. Apakah anak itu akan berhasil masa depan yang baik? Belum tahu. Nama juga tanggung jawab dan usaha Pak Ustaz. Okey kalau sudah anak itu dapat kerja. Yakin tak kita menikmati? Belum tentu juga. Lalu semua yang kita ragukan sudah kita persiapkan. Mati yakin tak? Yakin? Sudah bersiap tak? Nah. Sesuatu yang kita yakini pasti mendatangi kita dan dia tidak menunggu usia kita, kita tidak pernah bersiap. Tapi sesuatu yang kita ragukan, kita korbankan. Harta, waktu, bahkan kehormatan kita korbankan hanya untuk sesuatu yang kita ragukan. Tapi kematian yang pasti kita tak pernah bersiap. Santai saja kita. Kira-kira ya. pintar atau bodoh kita itu? Yang cipta jawabannya jangan sendiri. ...kepastian yang akan menjemput kita, ikhwan. Jangan salah paham. Besok berhenti pula kuliah. Itu yang salah paham tu. Saya ingin meluruskan. Jangan pula nanti disuruh pergi belajar. Tidak orang ingat mati. Itu bukan berarti orang di masjid saja. Makan tak mau Mana? Besok mati juga pak. Oh gitu. Minum tak mau? Besok mati juga pak. Apa kata bapak kita? Kalau mau mati, matilah cepat daripada bingungkan orang aja. Anda orang ingat mati itu dibersiap untuk kematian Dia jadikan dunia ini sebagai bekal untuk kematian Itu ingat kematian Dia jadi pedagang, dia ingat mati Dia tak mau curang dalam berdagang Dia jadi pegawai, dia ingat mati Dia tidak mau curang, jadi pegawai Apa saja pekerjaannya dia selalu ingat pada kematian Membuat dia jujur amanah dari tugas dan tanggung jawab itu itu ingat mati namanya bukan dengan mati menung jadi masjid menung itu, itu mungkin sudah mati sebenarnya, tak ingat mati lagi mana manfaatkan dunia ini untuk akhirat jangan dicampakkan Allah sudah beri kita dunia kita dapat dengan yang halal maka itu orang yang punya arti yang halal dirampok orang, dia pertahankan dia mati, mati sahid itu mengajarkan kita Kalau sudah dapat yang alat jaga Manfaatkan dia untuk kepentingan akhirat kita Ini Allah berikan modal untuk belanja akhirat Cuman itulah manusia ini Aneh Terbalik otaknya Prinsip ekonomi itu di mana letaknya pak? Di dalam masjid mengeluarkan impak sekecil-kecilnya Dapat surga firdaus sebesar-besarnya Di masjid Sehingga kotak infak itu silau mata memandang panitia. Kenapa? Berkilauan uangnya Ustaz. Uang lima ratus rupiah. Kerana sinar itu. Oh, berkilau. Sorga lima ratus rupiah. Allah. Kalau disuruh tingkatkan, ada. Tingkatkanlah. Infak itu. Tengok kotak yang satu, ada peningkatan sedikit. Tapi begitu buka, ketakutan semuanya pak. Apa yang dilihat? Patimura sedang bawa barang. Allah. Seribu rupiah, ada aja manusia. Lihat prinsip ekonomi itu seharusnya di luar, tapi ternyata dalam masjid yang diamalkan. Wan, madu lah kita sebenarnya. Orang lima ratus rupiah, kalau ruang parkir dilemparkan pada kita dok. Mungkin kalau pakai duit lima ratus rupiah masuk WC umum tak boleh keluar. Masuk. Allah ikon ini surga 500 rupiah Allah tengok para sahabat cintanya pada Rasul inpanya subhanallah menajukan Abu Bakar Siddiq seluruh hartanya Umar bin Khattab separuh hartanya tapi tahu tak berapa harta Umar bin Khattab ada yang menghitung penghasilannya sampai 200 triliun satu tahun tapi begitu dia wafat, dia punya utang 86 ribu dinar. Kemana? Artinya, bisa bayar utang. Tapi lihat bagaimana dia berinfaq. Utsman bin Affan datang Utsman bin Affan ke Madinah membawa seribu ekor onta, masing-masing membawa 500 kilogram gandum. Madinah musim paceklik. Datang pedagang kepadanya, menawar dagangan Usman. Kami akan berikan kau keuntungan setiap kilonya satu dinar Satu dinar itu bukan murah. 4.25 25 gram emas. Kalau satu gram saja seratus ribu, itu untungnya sudah berapa? 425 ribu rupiah satu kilo. Kata Usman dia ya pedagang. Ini musim pas. Kata Usman tambah lagi Pedagang bilang kami jadikan 2 dinar. Bayangkan keuntungan 1 kilo Sampai sembi, hampir eh, 850 ribu 1 kilo keuntungan gandum Dia bawa berapa ton gandumnya 500 ton gandum Berapa besar untung Kata Usman tambah lagi Kata pedagang Siapa di kota Madinah ini yang mampu memberi lebih dari kami Kata Usman tidak jadi kujual. Semuanya kuimpakkan kepada kaum Muslimin, karena Allah berjanji akan menggantinya 70 sampai 700 kali lipat. Tak malu kita 500 rupiah tu dengan 500 ton. Allah ikhwan Antum kalau ingin punya rumah sebesar ini, mau beli. Kira-kira DP-nya berapa tu? Beliharaan kan Sekarang kita mau surga Sudah bayar DP apa belum DP pun tak dibayar Eh bulanan pun tak diangsur Sudah tanpa DP lagi Bulanan tak diangsur Malang betul nasib Betul-betul malang Apa yang kita inginkan Surga atau bukan nih? Mana bukti cinta kita kepada Rasul Kepada Islam Pengorbanan kita Kalau kita berimpak sedikit pun Otak kita selangit infak sejuta masuk koran dua juta maksudnya biaya masuk koran dua juta infaknya cuma sejuta saking ingin dikenal sedikit infak mau dikenal orang sedikit infak mau dikenal orang lalu cerita-cerita dulu kalau tidak saya kalau tidak saya kalau tidak saya para sahabat terkenal dengan infaknya dengan sedekahnya tidak ada apa-apa uang kita Abu Rahman bin A'udh masuk kota Madinah 700 ekor onkar dengan barang dagangan penuh debu kota Madinah diimpakkan semuanya untuk Islam itu tak berarti bapak-bapak balik ke rumah nyimpakkan semua tanya istri juga dulu kadang-kadang istri itu tengok dulu Abu Bakar isteri siapa? anaknya siapa? kita siapa pula gitu kan? jangan-jangan kalau sahabiah dulu menangis dia tak ada uang untuk berimpak Khadijah sudah habis hartanya dia menangis. Tak ada lagi harta untuk membela Islam. Maaf mungkin istri kita menangis waktu kita mau berimpah. Hmm? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Perhatikan keadaan itu. Ya. Ini mana jamnya nih? Sampai jam 8 kan? Haa? Kau baru jam tujuh Oh Barat Anak pernah Tak ada teman ustaz Sampai jam Sampai jam sembilan Cerita-cerita panjang Anak tengok jam ini Baru jam ini Rupanya jamnya sudah lewat Ya Tepaksa korupsi Sedikit Sekarang berapa? kemudian tidak meninggikan kalau kita bertemu Rasul tidak meninggikan kalau kita berhadapan dengan sunnah Nabi bagaimana kita tidak meninggikan kita harus tunduk dengan sunnah ya akhir ini sunnah Nabi hmm. Coba lihat orang rasionalis hmm. suatu ketika saya berdialog diantara seorang rasionalis apa kata dia? Pak Ustaz kita tidak bisa titik temu kenapa? saya orang rasionalis Ustaz orang hadis oh gitu tapi saya mau tanya, menurut antum kenapa pakai otak atau tidak ngomong tadi? Antum jangan ngomong antum rasionalis, ana tak rasionalis. Ana mau bicara, menurut antum ana mengeluarkan hadis pakai otak atau tidak? Kalau antum bilang tak pakai otak, sebenarnya antum tak punya otak. Justru dengan ini menunjukkan ana punya otak. Ana cuma tidak mau pakai logika, sebab ketika orang-orang hadis, orang-orang hatta, para ulama kita mendahulukan dalil menunjukkan kecerdasannya. Kalau dia mau logika, logikanya tidak terbantahkan. Berbeda dengan logika filsafat. Logika filsafat itu sekali benar, dua kali salah, tiga kali gila. Coba filsafat Aristoteles antum amalkan. Tak bisa antum amalkan, ikhwan. Kalau ingin kebenaran yang mutlak buang, kebenaran yang ada, masukkan keraguan, mulailah mencari. Coba antum ragukan bapak antum. Pak, saya sudah belajar filsafat pak dulu saya yakin bapak-bapak saya tapi kata Aristoteles kalau ingin lebih yakin buang keyakinan itu jadi saya ragu bapak apa bapak saya itu bukan tu bapak tak bisa diambalkan hmm? lalu saya katakan menurut Antum bagaimana anak tu bukan pakai akal ok, anak ingin ukur kehebatan akal Antum sampai gitu sebenarnya akal manusia itu dalam masalah dunia ini pun dia tidak lebih dari masalah buang angin pak. Kalau akal itu dibanding dengan syariat Akal itu hanya sebatas buang angin saja tak bisa dipecahkan Bagaimana masalah besar dalam syariat ini? Coba lihat Orang bau sholat Tiba-tiba buang angin berudu atau bukan? Kenapa dia tidak cukup cuci saja tempat buang anginnya? Menurut akal Apa hubungan muka antung tanganan Tung kaki antung Kepala antung oh, Orang tempat keluarnya lain Lain yang antung cuci Menurut akal seharusnya tempat keluar itu yang harus dicuci. Tapi ketika antum mencuci tempat keluar, antum solat, apa kata orang? Gila antum. Tak wuduk lagi tak ini. Tapi mengatakan wuduk itu siapa? Syariat, Bukan akal. Perhatikan itu. Lemah akal ini. Tunduk dalam masalah buang angin saja harus tunduk pada syariat. Lalu dalam masalah dunia yang demikian besar, antum mengandalkan otak. Tak bisa yakin sudah sebutkan apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu kembalilah kepada Allah dan rasulnya bukan kepada akal akal ini sangat lemah angin ada bentuk angin tak ada yang kau masuk dalam minyak jadi minyak angin masuk kereta kereta angin masuk dalam badan masuk angin tentuk keluar angin tidak bisa kita jangkau maka kembalikan kepada karena ketingginya syariah maka agungkan ketika hadis sudah datangan dan tidak punya pilihan yang lain tidak punya harus kembali karena ini tuntunan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali apa yang pernah menyelamatkan umat terdahulu Sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam karena orang Islam tidak perlu filsafat pemikir filsafat dari dulu sudah ada Sampai-sampai mereka katakan, yang tidak ada itu tidak ada. karena mustahil kita mengatakan adanya. Kalau dia tidak ada, bagaimana kita adakan? Atau? Bingung bercakap yang tidak ada itu tidak ada. karena mustahil kita mengatakan, yang tidak ada itu ada. Sedangkan tidak ada itu perubahan dari yang ada menjadi tidak ada. Yang tak ada, bagaimana kita katakan ada? Apa maknanya itu? Bingung orang mengertikan maknanya. Tapi maksudnya itu adalah kehancuran tidak ada. Sebab kehancuran alam semesta ini dari yang ada menjadi hilang. Itu mustahil. Akhirnya mereka mengingkari apa itu ke hari kiamat. Keluarlah teori macam-macam. Teori Big Bang lah. Teori Black Hole lah. semuanya Semuanya lahir. Nanti masuk ke lubang kecil. Mana lubang itu? ada lubang di alam semesta ini yang menyedot semuanya masuk ke lubang itu sehingga habis semua barang yang ada semua gravitasi saja hayal tapi kita yakin kena orang barat ngomong Allah ngomong kita tak yakin ni kelemahan kita, ingat rasul sudah katakan bukti kita iman kita cinta kepada rasul, kita dah hubungkan tidak, saya yakin kepada kalau rasulullah tapi kan tak masuk akal Yang tak masuk akal bukan berarti Yang tidak masuk akal sebenarnya bukan tak masuk akal Dia tak bisa dicerna akal Tapi orang selalu mengatakan tidak masuk akal Coba kalau ditanya orang Antum yakin punya roh Pernahkah Antum bicara dengan roh? Atau mencium bau roh? Mendengar suara roh? Lalu bagaimana aku mengatakan, aku punya rohan, aku tidak pernah melihatnya, tidak pernah menciumnya, tidak pernah berbicara padanya. Kita tidak melihatnya. Tapi kita yakin dia ada. Perhatikan keadaan itu. Jadi kita buktikanlah. Kalau kita ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, maka kita buktikan rasa cinta yang kita hidung. Ya dengan beriman kepada Rasulullah dengan beriman benar-benar iman. Kemudian kita mencintai apa yang dicintai Rasul. Kita mencintai Ahlul Bait Rasul, kita mencintai sahabat Rasul, kita mencintai umur mukminin. Semua yang dicintai Rasul kita cintai. Tidak boleh kita mencacinya, tidak boleh kita membencinya. Perselisihan para sahabat cukup. Kita tidak perlu memperpanjang kalau ada selisih pendapat para sahabat. Ya, aidu ah, buktinya. Tidak kepada, kemudian kita juga ha, membenci apa yang dibenci oleh Rasul kemudian belajar untuk belajar dan mengamalkan Al-Quran karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran kemudian kita rindu ingin bertemu dengan Rasul terakhir kita belajarlah tentang sirah Nabi kita bisa hafal semua sejarah tapi kita sendiri tidak hafal sejarah Nabi kan aneh Orang tertarik pada Michael Jackson, dia cari sejarah Michael Jackson. Tertarik pada Madonna, cari Madonna. Tertarik pada Hitler, dia cari Hitler. Tapi dia umat Islam tak pernah belajar sejarah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana anda akan cinta? Bagaimana keajaiban? Ketika kita tahu bagaimana cinta kita kepada Rasul, kita berharap kita dipertemukan. Di akhirat kita dipernemukan Allah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. sallam kira itu dulu Sebab besok pagi masih ada lagi Sesi yang lain Apa materi besok pagi? Al-Quran dan Sain Ya besok Di mana? Baitul Makbur insyaAllah besok kita bisa lanjutkan tentang Al-Quran dan Sain Kenapa kita akan bicara Al-Qur'an dan sains kita akan mendudukkan Bahawa Al-Qur'an bukan ayat sains tapi Al-Qur'an tidak menghalangi sains. Kedudukan Al-Qur'an lebih tinggi daripada sains. Ketika dia sudah jadi justifikasi hukum dari setiap temuan manusia justru merendahkan kedudukan Al-Qur'an sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok kita akan bicara lebih luas untuk itu. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha wabarakatuh.